Nå skjedde det att da det ble fortalt Samballat og Tobia og araberen Geshem og resten av våre fiender at jeg hadde gjenoppbygd muren, og at det ikke var blitt en åpning igjen i den, enda jeg frem til den tiden ikke hadde satt inn dørene i portene. Da sendte Samballat og Geshem straks bu til mig og sa, «Kom, og la oss sammen treffe avtal om å møtes i landsbyene på Onodalsletten.» men de planla å volde meg skade. Så sendte jeg sendebud til dem og sa, «Det er et stort arbeid jeg håller på med, og jeg kan ikke dra ned dit. Hvorfor skulle arbeidet opphøre mens jeg tar fri fra det og er nødt til å dra ned til dere?» De sendte minnet tid bud til meg med det samme ord fire ganger, og hver gang svarte jeg dem med det samme ord. Til slutt sendte Sambalat sin tjener til meg med det samme ord for femte gang med et åpent brev i hånd. I det stod det skrevet, Blant nasjonene er det blitt hørt, og Geshem sier det, at du og jødene planlegger å gjøre opprør. Det er derfor dere bygger muren, og du er i ferd med å bli en konge for dem, ifølge disse ord. Og du har till og med satt profeter til å utrope om dig overalt i Jerusalem, og si, de er en konge i juda. Og nå kommer slike ting til å bli fortalt kongen, så kom nå, og la oss rådføre oss med hverandre. Men jeg sendte bud til ham og sa, «Slike ting som du sier har ikke funnet sted. Nej, det er av ditt eget hjerte du finner på dem. Alle forsøkte de nemlig å gjøre oss redde i det de sa. Deres hender kommer til å synke fra arbeidet, så det ikke blir gjort. Men styrk nå mine hender.» Och selv gikk jeg in i huset til Shemaya, sønn av Delaya, Sø av med he taabel, men sam var lukket inne. Og an sadag:Ls oss treffe avtale om at møtes i en Sanne Guds hus, inne i temple og laslukke templet størrer, For de kommer in for årepet dig, Ja, om natten kommer de in for å dreppe dig. Men jeg sag: «Skulle en man som jeg i flykte? O hvordan skulle en som je i kunne gå in i temple og leve? Jeg går ikke in dit.» Så får du togka undersøkelser se: det var ikke Gud som hadde sendt ham, men han hade uttalt denne profetien mot meg fordi Tobia og Sanballat hade leid ham. Derfor var han blitt leid, for at jeg skulle bli redd og gjøre slik, og jeg skulle med sikkerhet synde, og det skulle med sikkerhet bli en anledning for dem til å gi meg et dårlig ry, så de kunde håne mig. «Å, kom i hu, min Gud, Tobia og Sanballat, vær især etter deres gjerninger.» Også profetinnen Noadia og de andre profetene som stadig forsøkte mig gjøre meg redd. Omsider nådde muren sin fullfølelse på den 25. dagen i Elul på 52 dager. Og det skjedde da alle våre fiender hørte det, og alle de nationer som var runt oss fikk se det, at de straks falt meget i sine egne øyne, og de ble klar over at det var med støtte fra vår Gud dette arbeidet var blitt gjort. I de dager sørget også de fornemme juda for at deres brev til Tobia ble tallrike, like så de brev fra Tobia som kom til dem. Mange juda var nemlig forbundet med ham ved ed, for han var svigersønn til Shekhania, Aras sønn, og hans sønn Jehohanan hadde tatt med skyld hans Berekias sønns datter til ekte. Dessuten sa de stadig gode ting om ham overfor meg og mine egne ord brakte de stadig ut til ham. Dette var brev som Tobias sendte for å gjøre meg redd.